Діяльність храму надійні й далекоглядні. Я особисто знайомий із деякими з них, і це по-справжньому взірцеві працівники, сумлінні та Проте мова не про це. Щоб храм Ісайдалі функціонував, як тисячу років до цього, потрібне щось інше. Уявіть, як працюватиме Apple через тисячу років після смерті Стіва Джобса. Тепер ви оцінили складність завдання. Інший приклад – інтернет. Без сумніву він змінив світ, але ніхто не знає, чи вистоїть він у наступні кілька десятиліть, не кажучи вже про сотню років. Хакери, шахраї, тролі, надлишок інформації – це лише кілька проблем інтернету. Поширення неправдивих новин у соціальних мережах ставить під загрозу доступну для всіх систему. Турбує дедалі шаленіша гонитва інформаційних систем, що прагнуть заволодіти увагою часом користувачів. Відомо, як різноманітні інтернетні сервіси Фейсбук, Твіттер, Снапчат, Інстаграм та інші уміють перетворювати наш час на випадкове нагромадження нетривалих періодів уваги. Як у світі, одержимому інновацією, людина може втілити в життя принцип стійкості за рахунок ікігай, що співзвучне її індивідуальним рисам характеру. Тут гарним прикладом стає наслідування, може бути історія храму. Стриманість і скромність жерців храму Ісе – а також чудова робота, яку вони та їхні попередники робили впродовж стількох років, перетворили храм Ісе на твердиню гармонії і стійкості – третього принципу ікігай. У середмісті Токіо височіє святиня, яка також може бути унікальним прикладом стійкості. Храм Мейдзі, заснований 1920 року, присвячений імператору Мейдзі 1852-1912 який відіграв визначальну роль у модернізації Японії. Це місце до вподоби закордонним туристам. Особливо популярна серед них виставка «Барилиць із саке», що були подаровані храмові. Люди радо фотографуються на тлі яскравої колекції. Біля головної будівлі храму люди вішають дерев'яні таблички Ема, на яких пишуть свої побажання. Тут можна виявити написи різними мовами – з проханнями про добре здоров'я, щастя, успіхи в навчанні та бізнесі, що свідчить про міжнародну славу храму. Будівля храму розміщена в серці Токіо, у густому лісі, що охоплює площу 70 гектарів. Прогулянка лісом по дорозі до храму – це популярна розвага для жителів Токіо та гостей міста. У тиші лісу можна відпочити, випити чаю або підкріпитися в одному з ресторанів, що побудовані край шляху. На землях храму Мейдзі Гніздиться колонія ястребів тетерев'ятників. Цей розкішний ліс у середмісті Токіо приховує великі багатства. У лісі Мейдзі багато рідкісних видів тварини і рослин. Коли ви гуляєте лісом, у вас виникає відчуття, що ви занурюєтесь на незайману природу, яка збереглася тут з давніх давен. Проте насправді цей ліс насадили люди. Він штучний, виник завдяки зусиллям ботаніків Сейроку Хонди та Канорі Хонго. Хейдзі Уехари, які придумали, спланували і від початку до кінця втілили цей проєкт. У ті часи, коли про побудову храму Мейдзі тільки почали думати, на цьому місці був голий пустир. Троє ботаніків вивчили місцевість і вибрали дерева і кущі, які найкраще ростимуть тут. Спираючись на знання про екологічну спадкоємність і про те, як змінюється видова структура лісу, вони розробили розвиток деревного біоге... біогеоценозу до досягнення піку й переходу в стійкий стан. Коли про їхній задум стало відомо, люди з усієї Японії принесли в дар 120 тисяч дерев і кущів, щоб ушанувати пам'ять спокійного імператора, висловити йому шану та відзначити завершення періоду Мейнзі. Нині, майже 100 років тому ми бачимо плід їхньої праці – тихий природний куточок, де можна гуляти, відпочивати і медитувати. Посадивши ліс довкола храму Мейдзі, Хонда, Хонго та Уехара здійснили щось неймовірне. Проте подальше збереження лісу потребує іншого виду роботи, не менш важливого. Ліс довкола храму Мейдзі вважають священним місцем, тому людям не дозволяють просто так блукати по ньому. Для прогулянок прокладено спеціальні стежки. Щоранку можна побачити, як служителі підмітають доріжки, що ведуть до храму, прибираючи опале листя. Це видовище приносить відвідувачам велике задоволення. Опале листя служителі не викидають, а розкладають одовколо дерев, даючи лісові нову поживу. Листя поступово розкладається і повертається корисними речовинами в землю, щоб живити наступні покоління рослин. Це повага до святині, звичайно ж, допомогла зберегти колонію яструбів та терев'ятників, які гніздяться в лісі. Храми Іссе та в часи свого виникнення були зразками новаторських рішень. Разом з тим, вони стали зразками стійкості. Циклічна перебудова храму Ісе триває понад тисячу років. Храмовий Мейдзі вже сто років, і неважко уявити, що у нинішньому стані він існуватиме ще багато століть. Наша Ікігай не матиме стійкості, якщо ми не шануватимемо праці звичайних людей. У японській філософії те, що здається звичайним і посереднім, зовсім не обов'язково є таким насправді. Японська культура квітне завдяки силі селенній простих і скромних справ, часто доведених до досконалості. Без цієї життєвої філософії багато що – відновлення храму Ісе та існування лісу навколо храму Мейдзі, рух потягів сінкан і чарівна їжа в ресторанах Суші – не були б стійким. Немає потреби наголошувати на тому, що система цінностей, на чолі якої стоять успішні одинаки, не може бути сталою. Бо щоб хтось став першим, потрібно, щоб хтось інший був другим. У нинішньому світі, де набирає моці глобальна конкуренція між людьми, важливо пам'ятати про підтексти та наслідки прагнення перемогти будь-що. Закладений у людині потяг до перемоги може привести її до вражаючих нових відкриттів. Проте ця сама перемога може привести людину, а за нею усе суспільство, до потрясінь і нестабільності. Проблема полягає в тому, що людині властиво будувати ієрархії та поділяти людей на переможців і переможених, лідерів і ведених, начальників і підлеглих. Саме тому наш вид вирвався так далеко вперед, і саме це, можливо, рано чи пізно нас знищить. Ознайомлення з основами ікігай у контексті поміркованого стриманого самовираження з урахуванням особливостей органічної системи, у якій перебуває людина, цілком може сприяти сталому способу життя – Такі міркування знову спрямовують нас до традиційної концепції ВА. Піклування про гармонію і співвіднесення своїх бажань і потреб з навколишнім світом скорочує непотрібні конфлікти. Інакше кажучи, ікігай – це мир. Стійкість – життєве мистецтво, що вимагає винахідливості та майстерності. Людське суспільство схоже на ліс. Кожен із нас існує окремо, водночас ми пов'язані з іншими людьми і суттєво залежимо від них. Якщо хтось прожив довге життя, це вже немале досягнення серед злетів і падінь нашого непередбачуваного світу. Упродовж життя ви чи так, чи так спотикаєтесь і падаєте. Проте ви можете знайти, зберегти ікигай навіть у найнесприятливіші часи, коли у вашому житті починається чорна смуга. Сутність ікигай від народження до смерті така, не має значення, що відбувається у вашому житті. Уявіть, що ви в тихому спокійному лісі. Зробіть глибокий вдих. Потім подумайте, що надалі потрібно для існування цього лісу. Щоразу, приходячи до лісу храму Мейдзі, я прислухаюся до його шопоту і думаю про стійкість. Ікігай – це скромність, терпіння, приземленість і далекоглядність. Розділ сьомий. Знайти свою мету в житті. Отже, і кігай безпосередньо пов'язане з життєвою стійкістю. Досить несподівано, але в Японії справжньою прихованою скарбницею життєвої стійкості є світ сумо. Сумо – традиційний японський різновид боротьби, яка виникла ще в стародавні часи. Професійне сумо з'явилося на початку періоду Едо у 17 столітті. На Заході поширилось помилкове уявлення про сумо як про поєдинок, у якому борються двоє оголених товстунів – зі смішними зачісками і дивовижними стегновими пов'язками. Сумо часто показують у комічному або навіть зневажливому ракурсі. Та цей стародавній вид спорту приховує глибший сенс. Інакше розумні та освічені люди не ставали б затятими вболівальниками сумо та поготів не вибирали б собі кар'єри борців. На щастя, сумо поступово здобуває міжнародну популярність – а чужоземних туристів, які можуть на власні очі побачити борців Сумо, стає дедалі більше, тож широка міжнародна аудиторія починає ліпше розуміти тонкощі цього виду єдиноборств. Великі турніри Сумо відбуваються шість разів на рік, три рази в залі національних єдиноборств Рьогоку у Токіо та по разу в осаці Нагої та Фукуоці. Великий турнір Сумо триває протягом 15 днів, починаючись і завершуючись у неділю. Існує сувора система рангів бійців Сумо, на вершині якої стоїть Йокудзуна – великий чемпіон. Заповітна мрія кожного борця Сумо – піднятися вгору шкалою рангів, хоча, звісно, здобути титул Йокудзуни вдається небагатьом. Одним із найперших Йокудзун, про якого збереглися записи, був Танікадзе – Пік його кар'єри припав на 1789 рік. Показник перемог Танікадзе був просто неймовірним 94,9%. У цьому він поступав стільки у Меганаті. У Мегатані показник якого становив 95,1%. Так японці вже тоді вели детальний запис результатів поєдинків сумо. Танікадзе був, брав участь у боях до 1795 року доки нагла смерть від грипу не обірвала його неймовірної кар'єри. Багато людей уважають Танікадзе одним із найвеличніших йокодзун в історії Сумо. Або навіть найвеличнішим. За 300 років історії Сумо було 72 йокодзуни, чотири з яких ще беруть участь в турнірах на момент написання цієї книжки. 1993 року першим іноземним йокодзуною став Акебоно, уродженець Гаваїв США. Він був 64-тим 64 йокодзуною в історії. Після Акебону з'явилося ще 5 йокодзун-іноземців, з-поміж яких був великий Хакухо з Монголії, який на момент написання книжки виграв уже 38 турнірів. В ієрархії борців Сумо існує 6 рангових дивізіонів. Боєць, що належить до двох найвищих дивізіонів, має титу титул «Секіторі». Досягти рівня Секіторі вдається приблизно одному з 10 борців. Зазвичай у будь-яку мить загальна кількість професійних борців суму в країні становить приблизно 700 осіб, а борців рангу Секіторі – приблизно 70 осіб. Між борцями Секіторі та борцями нижчих рангів помітна велика різниця. Молодші борці не тільки конкурують на рангу, а й виконують обов'язки помічників високопоставлених борців Секіторі – Помічники несуть одяг і речі Сакіторі, тоді як він йде з порожніми руками. За межами рингу Секіторі підтримують імідж стильної недбалості. Вони мають справляти враження розслабленості і невимушеності. Секіторі не можуть дозволити собі підніти, перетягуючи важкий багаж. Молодші борці носять за ними речі та виконують усілякі доручення. Секіторі дозволено ходити в традиційних кімоно а борці, що досягли рангу секіторі, мають право носити тільки юката, прості халати, які зазвичай надівають після ванни. Тому й не дивно, що кожен з борців сумо мріє стати секіторі. За результатами турніру кожного борця підвищують або понижують у ранзі. Якщо у вас більше перемог, вас підвищують, в іншому ж разі вас буде понижено. Арифметика боротьби сумо дуже проста. Це класична гра з нульовою сумою, у якій... Може бути тільки один переможець. Що більше перемог в одних, то менше перемог в інших учасників. По суті, сумо – це спорт, де успіх і просування для одного безпосередньо залежать від поразки, пониження в ранзі іншого. Світ сумо, переповнений борцям, доводиться в буквальному сенсі випихати один одного з рингу, щоб піднятися в турнірній таблиці. Залишаючись у нижчих рангах, ви дістаєте мінімально фінансову винагороду. Доти, доки ви залишаєтеся в «хея» – тренувальному загоні, вам гарантоване харчування і ночівля. Зазвичай борці рангів, нижчих за секіторі, живуть разом у великій спільній кімнаті. Проте про шлюб і утримання родини не може бути й мови. Що старшим стає не секіторі, то суворіше в нього життя. Успішна кар'єра борця сумо – заповітна мрія японця. Проблема в тому, що ця мрія нерозривно пов'язана з надзвичайно великою і провалу у 9 випадках із 10, якщо бути точним. На сайті одного з Хея, Арасіо, подано спеціальну інформацію про потенційну кар'єру борців СУМО. Без емоцій, констатуючи, що тільки один з 10 борців досягне рівня секіторі, сайт пропонує три варіанти розвитку кар'єри для тих, хто присвятив 5 років свого життя навчанню і тренуванню у ролі борця СУМО. Перший – можна й далі продовжувати кар'єру борця СУМО. У цьому разі після святкової церемонії – що відзначає п'яту річницю навчання, людина дістає всіляку підтримку для кар'єрного зростання. Другий – можна взяти час для роздумів. Цей варіант годиться для тих, хто хотів би й далі залишатись у боротьбі сумо, а водночас визначає, що потрібно опанувати ще якийсь фах. У цьому разі Хея дає борцевий рік для остаточного рішення. За цей час власник Хея зважує всі обставини, а борець тренується далі. Після завершення терміну борець ухвалює остаточне рішення про своє майбутнє – Третій, можна зробити висновок, що досить попрацював в царині сумо і перейти на новий життєвий етап. У цьому разі власник Хея разом зі спонсорами шукатимуть можливості для працевлаштування борця. У процесі пошуків роботи такому борцеві дозволено залишатися в Хея на термін до одного року. Йому надають харчування і житло. Далі на сайті зазначено: – «Усвідомлюючи, які зусилля докладають борці сумо, щоб залишатися в Хея, борець-відставник безсумнівно має багато сили волі й обдарування, для початку успішної другої кар'єри. Можливості для другої кар'єри борців Сумо справді різноманітні. Іноді їм допомагають спонсори. Їх традиційно називають «таніматі» на честь району в де колись жили заможні шанувальники Сумо. Часто борці-відставники відкривають ресторани, де подають тянко, особливу страву, якою годують ухея, щоб допомогти борцям набрати масу тіла. Дуже відома юшка – Тянко-набе, у якій різноманітні поживні складники – м'ясо, риба й овочі – тушкуються в смачному бульйоні. Усупереч поширеному переконанню, невеликі порції тянко не спричиняють ожиріння. Багато колишніх борців сумо з різним ступенем успіху відкривають ресторани тянко в Токіо та інших містах. Спонсори та німаті зазвичай надають їм початковий капітал для відкриття справи, нерідко стають постійними відвідувачами цих закладів. Борець-відставник може присвятити себе чомусь іншому, оскільки, на думку багатьох, людина, що витримала всі складнощі тренувань у Хея, готова торувати собі шлях в інших сферах життя. Відомі, зокрема, випадки, коли професійний борець, завершивши кар'єру в Сумо, ставав мануальним терапевтом, корпоративним службовцем, засновником будівельної фірми, менеджером готелю, спортивним інструктором і навіть пілотом. Отже, відмога від кар'єри в сумо та вихід у відставку для того, щоб вибрати іншу, потенційно прибутковішу професію, яка дасть змогу утримувати родину, цілком виправдана. Проте багато хто з борців сумо, які не досягли високого рангу, залишаються в сумо, навіть усвідомлюючи, що їм доведеться обходитись мінімальним заробітком і виконувати багато складних обов'язків, як помічникам секретурі. Найстарший борець сумо – на червень 2017 року Ханакадзе, йому 46 років. Його зріст 182 см, маса 109 кг. Ханакадзе віддав суму понад 30 років і брав участь у 186 великих турнірах з посереднім, але не катастрофічним результатом – 605 перемог і 670 поразок. Найвищий ранг, до якого коли-небудь піднімався Ханакадзе, на два рівня нижчий за секіторі. Нині Ханакадзе займає позицію – в передостанньому ранзі. Беручи до уваги його вік та службовий список, мало ймовірно, що він колись стане секіторі. У такій країні, як Японія, де вік взагалі означає дуже багато і в тому виді спорту, де шанси на успіх знижуються пропорційно до віку борця, той факт, що Ханакадзе й далі бере участь у турнірах, можна розцінювати як вияв сміливості. Утім, результати Ханакадзе можна вважати цілком пристойними. Борцеві Хаторі... Хаторідзакура – Пощастило менше. На цей час йому 18 років, його зріст 180 см, а маса 68 кілограм. Хаторідза Курра брав участь в 11 великих турнірах. Його результат – одна перемога та 68 поразок. Нині серед професійних борців Сумо він отримує рекорд як борець, що програв максимальну кількість поєдинків підряд. ЗМІ звернули на нього увагу після того, як він, очевидно злякавшись свого супротивника Кінзе, відомого гострою манерою ведення бою, спіткнувся і упав на землю, а це в суму кваліфікують як безумовну поразку. Хаторі Дзакура має дуже молодий і наївний вигляд, а проте він був професійним борцем, і це підігрівало уяву людей. Його за мить... Він за одну мить став парадоксальною зіркою, проте, як і слід було очікувати, зі своїми успіхами він і далі залишається в низькому ранзі. Складно уявити, як довго він зможе і, заохоче, і захоче продовжувати кар'єру професійного борця Суму. Колись він зможе відмовитись від неї, зробивши висновок, що не годиться для цього виду спорту. Утім, цілком можливо, що Хаторідзакура і далі братиме участь у турнірах наступні 30 років, як Ханакадзе. У професійному Суму немає правил, які вимагали б від борця покинути цей вид спорту, якщо не вдається досягнути певних успіхів, Кожен сам вирішує, хоче він чи, не, чи ні, змагатися далі, навіть якщо в нього зовсім немає сенсу просуватися вперед. Чому бійці сумо, такі як Ханакадзе або Хаторіза і далі виступають, хоч це приносить їм тільки розчарування? Чому вони воліють залишатися у світі спорту, який для них такий непосильний? Інакше кажучи, у чому полягає і кігай, борців низького рангу? Як фанат сумо я можу дати відповідь на це питання – або принаймні висловити гіпотезу. Усьому винна особлива магія сумо. Відчуєте цю магію, якщо колись потрапите до залу національних єдоноборств у Токіо під час великого турніру. Варто лише захопитися світом сумо і попрощатися з ним буде нелегко. Невеликі особисті жертви, які дають можливість вам і далі залишатись в цьому чудовому світі, здаватимуться психологічно виправданими. З одного боку, сумо – це серйозний контактний спорт. На тренуваннях ви маєте віддавати всю силу, ви мусите подолати власні страхи і навчитися врізатися в супротивника на повній швидкості. Наука, як у молодому хаторі Дзакурі, ще треба опанувати. З другого боку, сумо багато на культурні традиції. Новачків, що потрапили до Палацу Єдиноборств, вражає складність і барвистість довготривалих приготувань, які передують поєдинкам. Сам поєдинок триває близько 10 секунд. Украй рідко він може тривати понад одну хвилину. Більшість часу йде на те, щоб оцінити тонку поезію дій борців Суму гідність Гьодзі судді, та хореографічних рухів Йобідасі, розпорядників, які запрошують борців Сумо до рингу, церемоніально вигукуючи їхні імена. Поєднання безкомпромісної гостроти поєдинку та вишуканості ритуалів, що його супроводжують, справляє незабутні враження. Сатана Фудзі, борець Сумо, якому на час написання книжки сповнилось 39 років, зробив у Сумо хай і невидатну, але цілком гідну кар'єру. Він брав участь у 127 великих турнірах і має на своєму рахункові 429 перемог та 434 програші. Його зріст – 171 см, а маса – 111 кг. І це маловато для борця Сумо. Найвищий ранг, якого досягав Сатонофудзі, був трохи нижчий за Сикітурі. Нині він перебуває в передостанньому ранзі. Попри скромні успіхи, його ім'я та його міцна статура добре відомі кожному шанувальникові Сумо. Усе тому, що кожного дня по завершенні поєдинків великого турніру він виконує церемонію Юміторі Сікі, обертання лука. Відповідно до традиції Сумо, церемонію обертання лука здійснює борець Сумо з, тією самою, з тієї самої тренувальної хеї, до якої належить Йокодзуна. Сатонофудзі з хеї Ісегахама, до якої належать і 70-й 70 Йокодзуна Харумафудзі, родом з Монголії. Після оголошення переможця фінального змагання, зазвичай за участю Йокодзуни, глядачів просять залишатися на своїх місцях, щоб поспостерігати за церемонією обертання лука. Під аплодисменти публіки Сатонофудзі з неймовірною швидкістю і точністю обертає та перехоплює лук завдовжки майже 2 метри. Тільки після того, коли він склоняється та йде з рингу, денні змагання вважаються завершеними. Спостерігаючи за тим, як Сатонофудзі виконує цю церемонію, ви розумієте, що в цьому можливо і полягає його головний ікігай. Серед борців само поширене повір'я, що той, хто виконує церемонію обертання лука, ніколи не зможе стати секітурі. Досі заперечити це твердження вдалося тільки кільком борцям. Проте для тих, хто захоплюється спритністю та вправністю Сатону Сатонофудзі, коли той обертає лук, навряд чи мають значення його результати в поєдинках. Можна погодитися з міркуванням, що Сатонофудзі знайшов для себе у світі сумо окрему нішу та радо грає вибрану роль, відчуваючи власну причетність до скарбниці стародавніх традицій. Важливо, що Сатунофудзі отримує задоволення і радість від обертання луку, оскільки попервах церемонія була танцем удячності борця, що здобув перемогу в останньому денному поєдинкові. Борець сумо, навіть здобувши перемогу у вирішальному бою, не висловлює своєї радості особисто – з поваги до суперника, який може засмутитися через свою поразку. Хоч у майбутньому Сатонофудзі навряд чи підійметься на вищий щабель, він радий виконуватиме церемонію обертання лука до завершення своєї кар'єри в боротьбі сумо. Сумо – це збалансована система, і кожен може бути її активним учасником, навіть не виграючи поєдинків, якщо знайде свою нішу. Ханакадзе, хаторіза... Хаторідзакура та Сатонофудзі Неуспівані герої, проте мають усі підстави пишатися собою, незважаючи на те, що з кожного, щоб кожного з них замало перемог, щоб досягти рангу Само приклад того, яким різноманітним і цілісним може бути Ікігай, бо засвідчує, що Ікігай можна знайти навіть там, де правила, які стосуються перемог і поразок, надзвичайно суворі. У багатьох сферах людської діяльності Система оцінок, що вимірює успішність, має багато нюансів, тож може бути по-різному інтерпретована. Людина може плакати ілюзії та вважати, що вона досягла значних успіхів. Борці сумо не можуть тішити ними себе. Проте це не заважає їм мати відчуття ікігай. Ікігай борців сумо залежить від багатьох чинників. Тут, як і в чайній церемонії, задіяні всі п'ять принципів ікігай. Важливо починати з малого оскільки навчання борця залежить від багатьох дрібних методик. До них, наприклад, належить уміння переставляти певним чином ноги на риндзі. Звільнити себе потрібно, коли в ролі помічника старшого борця ти задовольняєш прохання і побажання шанованої людини. Гармонія і стійкість становлять сутність сумо як традиційного спорту з багатою збалансованою системою правил, традицій і ритуалів. Сумо дає багато приводів радіти малому – від смаку тянко до оплесків шанувальників. Багато хто з борців підтверджує, що бути тут і тепер обов'язково потрібно і під час підготовки до бою, і під час поєдинку, бо тільки після занурення в теперішнє можна зберегти оптимальне налаштування для виступу. Усі ці непорушні пов'язані між собою основи і кігай підтримують борця Сумо, якщо під час турніру він досягає незначних або взагалі не досягає жодних успіхів. Ікігай у світі сумо досить демократичне поняття, навіть якщо сам спорт не можна назвати по-іншому як безпощадним і безкомпромісним. Утім, я зовсім не хочу сказати, що сумо – єдина галузь, де ікігай доступний всім без винятку. Такі самі демократичні властивості ікігай можна побачити, наприклад, у світі класичного балету. Якось, коли я був радіоведучим, мені випала нагода взяти інтерв'ю у Мануеля Легрі, французького артиста-балету, який 23 роки зберігав за собою титул «Етуаль» – зірки першого танцівника балетної трупи паризької опери. Легрі був лише 21-річним, коли легендарний Рудольф Нуреєв, побачивши його виступ у ролі Жана Дебрієна в балеті Раймонда, підвищив його до рангу «Етуаль». Після цього Легрі танцював багато партій у Парижі, Штутгартні, Відні, Нью-Йорку і Токіо. Нині він працює художнім керівником віденського державного балету. В інтерв'ю Легрі розмірковував про роль кордебалету – танцівників, які під час спектаклю виступають групою, хоч кожен із них чудово танцює. Потрапити до кордебалету таких престижних колективів, як балетна група паризької опери, украй складно, не кажучи вже про те, щоб стати першим танцівником. Легрі переконливо твердив, що роль кордебалету дуже важлива, адже це невід'ємна частина демонстрованої на сцені дії – щоб виконувати важливі партії на задньому плані, танцівники мають володіти високою майстерністю. Легрі додав, що кожен провідний танцівник, або танцівниця, ясна річ, відчувають велику симпатію до кардебалету, бо на певному етапі кар'єри і вони були частиною цієї групи. Хоча робота артистів кардебалету дуже важлива, з художнього погляду, вона не завжди добре оплачувана. У 2011 році New York Times повідомляла – Танцівники Чиказького балету «Джофрі» та бостонського балету отримують відповідно 829 та 1204 долари на тиждень, і так упродовж 38 тижнів сезону. Х'юстонський балет платить своїм танцівникам по 1036 доларів на тиждень протягом 44 тижнів. Така платня, хоч і цілком респектабельна, не порівняна з гонорарами провідних танцівників. Отож, з погляду заробітку в світі балету існують такі самі кар'єрні обмеження – і такі самі проблеми, як і в світі Сумо. У житті часто виникає потреба змиритися з наявними обставинами, а потім намагатися здобути з них максимум. З біологічного погляду здатність знайти ікігай за певних обставин, або, якщо дивитися ширше, узагалі за будь-яких обставин, можна розглядати як механізм адаптації, надто коли йдеться про збереження розумового здоров'я. За будь-яких обставин, у принципі, можна здобути ікігай, тобто знайти причину жити, незалежно від того, наскільки ви успішні. Ікігай привілей не тільки переможців. У великому гармонійному ценці життя і переможці, і переможені мають однаково право на ікігай. Якщо дивитися з погляду ікігай, грань між переможцем і переможеним не така вже й помітна. Зрештою, різниці між ними немає. Важливо бути людиною. У сприйнятті багатьох японців пісня ікігай співана для невдах, або для звичайних людей з усіх прошарків суспільства. Щоб мати ікігай, не обов'язково бути першим і найліпшим. Крім того, ікігай можна знайти на будь-якому рівні конкурентної ієрархії. Ікігай – це універсальний ресурс, який дістають усі, кому він потрібен і цікавий. Щоб здобути ікігай, потрібно вийти за межі стереотипів і прислухатись до свого внутрішнього голосу. І ви зрозумієте, що можете знайти своє ікігай – навіть якщо політичний лад вашої рідної країни, м'яко кажучи, далекий від досконалості. У повсякденному житті закритої держави Північної Кореї велику роль відіграють масові ігри, масові вистави. Первісна ідея таких ігор виникла в Німеччині. Згодом її розвинули в Японії у рамках загальнодержавної гімнастичної програми – Нині масові вистави, які вирізняються складністю та неймовірною яскравістю, регулярно широко організовують у Північній Кореї. Документальний фільм «A State of Mind» 2004 року британського режисера Даніеля Гордона розповідає про двох молодих гімнасток, на гімнасток та їхні родини під час масових ігор у Пхеньяні 2003 року. Масові ігри проводять в Україні з 1946 року. До 80 тисяч гімнастів виступає на велетенській платформі, і їхні скоординовані рухи створюють найбільшу у світі картину. Масові ігри – це формат, у якому бажання людини впорядковане і підлягає потребам колективу. Учасники ігор довго тренуються, щонайменше по дві години щодня, і виховують у собі групове мислення. Масові ігри можуть справляти враження безумного колективізму, а проте їхні учасники без сумніву мають власні бажання та мрії. У фільмі «A State of Mind одна з молодих гімнасток, яка бере активну участь у масових іграх, згадує про те, як хвилювалася, коли виступала перед великим Керманичем, покійним Кім Чен Іром, сином Кім Ір Сена, засновника Північної Кореї і батьком Кім Чен Іна, теперішнього Верховного правителя КНДР. Її радість і мрії абсолютно особисті, хоча й частиною соціального контексту держави. Коли ви дивитесь фільм «Estate of Mind», то розумієте, хоч участь у масових іграх і передбачає колективність і механістичність дій, кожен учасник відчуває глибоко особисті бажання і радощі. У цьому колосальний парадокс взаємовідносин людини і суспільства, що його могла б пояснити концепція ікігай. Жити в тоталітарній державі і відчувати ікігай – цілком можливо. Мати особисте відчуття ікігай можна навіть у країні, де обмежена свобода особистості. Знайти ікігай можна незалежно від того, в яких умовах ви опинилися в певний момент часу. І люди примудряються знаходити ікігай з будь-яких обставин. Навіть у кавкіанській реальності, зображеній у романах «Замок і процес», у головних героїв є ікігай, і відчувають його вони досить сильно. Героям обох романів ледве вистачає особистого простору, щоб, зайвий раз, вільно зітхнути. Утім, їм притаманні маленькі радощі, які допомагають їм жити і рухатись вперед. Скажімо, головний герой замку має успіх серед жінок, навіть коли всіма силами шукає вихід із лабіринту гнітючої бюрократичної системи. Якщо розглядати мистецтво, то побачимо, що Ікігай, за іронією долі, можна навіть знайти в успішному запусканні бомби, яка спричинить кінець світу. У фільмі режисера Стенлі Кубрика «Доктор Стренджер, або «Як я перестав хвилюватися і полюбив бомбу» 1964 року, майор Конг, командир бомбардувальника В-52, настільки одержимий запуском атомної бомби, що особисто входить до бомбового відсіку і лагодить там електричне обладнання. У момент успішного запускання бомби майор Конг, Осідлав бомбу, неначе наче, як у бойбика під час родео. Летить униз і азартно кричить про кінець людської цивілізації. Повернемося до реальності. Що нам відомо? Що ікігай – це вміння адаптуватися до навколишнього світу, незалежно від характеру цього середовища. І в суму, і в класичному балеті люди, що мають ікігай, здатні знайти в житті інші цінності, крім примітивної радості гіркоти поразок. Якщо ви маєте ікігай – то здатні досягти максимуму в життєвих обставинах, попри їхню ворожість або наперекір їм. Ви маєте знаходити своє ікігай у малому. Як і належить, почніть з малого. Ви маєте бути тут і тепер. Найголовніше, ви не можете і не повинні звинувачувати в бракові ікігай певні обставини. Пошуки власного ікігай, що підходить особисто вам, залежать тільки від вас самих. Тому знаменитий плакат «Зберігай спокій та продовжуй свою справу», що його б випустив британський уряд під час Другої світової війни, цілком можна вважати гаслом Ікігай. Хто б міг подумати? Розділ 8. Те, що не вбиває, робить вас сильнішими. Один із елементів Ікігай є стійкість. Властивість украй потрібна в часи трагедії. Зберігати стійкість у житті дуже важливо, особливо якщо врахувати, що навколишній світ стає дедалі менш прогнозованим і навіть хаотичним. У 2012 році я виступав на конференції TED у Лонг-Айленді, у Каліфорнії. У своєму виступі я казав про життєву стійкість японців. Це було через рік після Великого Східнояпонського землетрусу і цунамі 2011 року, які забрали життя понад 15 тисяч людей. Коли стався перший поштовх, я перебував у токійському метро. Я вперше відчув поштовхи такої сили, хоч народився й виріс в Україні, де досить часто відбуваються землетруси. Потяг зупинився, і я пішов додому пішки. Це був довгий шлях. Дивився у смартфон і не вірив своїм очам. Неймовірно велика хвиля цунамі налетіла на район Тохоку. Жахіття. Під час того виступу на конференції Тет я вклав усю душу, Показував документальні кадри, на яких цунамі поглинає місто Камаїсі. Розмахував прапором, символом мужності й надії, що його мені передав рибалка зі спустошеного міста. Йо розповідав про японський дух стійкості. Японські рибалки мають приказку – нижче за палубу починається пекло. Коли природа лютує, ви нічого не в змозі зробити. Проте, незважаючи на ризик, рибалка виходить в океан, щоб заробити собі на життя – Саме в цьому, твердив я, полягає причина непохитної стійкості мешканців регіонів, які постраждали від землетрусу і цунамі. Стихінні лиха в Японії – нерідкісне явище. Упродовж багатьох років країна не раз потерпала від різноманітних катастроф. Проте, так само як рибалки після землетрусу і цунамі, японський народ після кожної катастрофи виявляв велику силу духу та стійкість. Головна причина руйнувань України виверження вулканів. 1792 року відбулося виверження вулкана Ундзен. Падіння одного з лавових куполів спричинило мегацунамі, яке забрало майже 15 тисяч життів. Останнє виверження Фудзі сталося 1707 року і тривало два тижні. Зафіксованих людських жертв тоді не було, але вулканічний попіл укрив дуже велику територію, аж до Токіо, тодішня назва Едо, і завдав великої шкоди сільському господарству. 1707 рік був для Японії справжнім анус хоріблюс – жахливим роком. За 49 днів до виверження Фудзі великий землетрус і цунамі вдарили ще й по західній Японії. Тоді загинуло близько 20 тисяч людей. Землетрус і виверження Фудзі, ймовірно, були пов'язані між собою. У новітню добу великий землетрус Канто, що став в околицях Токіо, 1923 року призвів до загибелі понад 100 тисяч людей. Він став тлом для історії, що була розказана у фільмі «Хайо Міадзакі. Здійнявся вітер» 2013 року. Тайфун Ісеван, інша назва Віра, 1959 року спричинив значні руйнування поблизу Нагої і призвів до загибелі понад 5 тисяч людей. Беручи до уваги цю статистику, складно знайти японця, який за життя жодного разу не наразився б на непридборкувану лють природи. Крім стихійних лих, бувають і катастрофи, причиною яких стають люди. Японські оселі традиційно будували з дерева. До появи сучасних технологій та вогнетривких матеріалів ці споруди легко спалахували. Через це виникали великі пожежі, у наслідок яких гинули люди та вигорали цілі квартали. У великій пожежі у період Мейрекі 1657 рік спричиненій як твердить відома легенда інцидентом з проклятим кімоно, згоріло майже все Едо. Підживлюваний сильним вітром вогонь лютував три дні і знищив 70% столиці та забрав життя 100 тисяч людей. Головна вежа замку Едо, резиденція Сьогуна, дощенту вигоріла і лежала в руїнах до кінця періоду Едо, тобто до 1867 року. Під час бомбардувань Токіо в часи Другої світової війни столиця знову дуже постраждала. У ніч з 9 на 10 березня 1945 року сили союзників провели операцію мітинг -хаус». Сотні бомбардувальників В-29 скинули касетні запалювальні бомби з напалмом. Унаслідок цього історичне середмістя Токіо було зруйноване. Загинуло 100 тисяч осіб. Ця трагедія особливо вражає, якщо згадати, що вона сталася – Менш ніж через 22 роки після руйнації, спричиненої великим землетрусом Канто, який майже стер, лиця землі цей район. Сьогодні, потрапивши на одну з велолюдних вулиць Токіо, ви будете здивовані, що не знайдете жодного сліду від тих немислимих руйнувань. У районах Токіо, знищених бомбардуванням 45-го року, нині панують мир і процвітання, як і в інших районах столиці. І хочеться сподіватися, що в найближчому майбутньому все буде так само. Де ж японці беруть силу, щоб йти далі і робити свою справу? Для когось джерелом натхнення і стійкості стають соціальні правила і норми. Важливу роль відіграють освіта і фінансова стабільність, родинні та дружні зв'язки. Японці вбирають ці норми з маличку. Щоденний часопис The Weekly Shonen Jump токійського видавництва Suecia виходить накладом понад 2 мільйони примірників. Упродовж Багатьох років найпопулярніший у світі тижневик манги популяризує три головні цінності, що в різний спосіб репрезентовані у друкованих на його сторінках творах – дружбу, боротьбу і перемогу. Ці основоположні життєві орієнтири були визначені на основі анкет, які заповнювали учні 4-х і 5-х класів початкової школи. Японські діти ростуть з чітким уявленням про те, що найважливіше в житті, і манга зі сторінок часопису вкладає їм у голову, як з допомогою друзів боротися з труднощами і долати перешкоди. Так діти з Малко мають ясне уявлення про ікігай – дружбу, боротьбу і перемогу. Проте зрозуміло, що стійкість японців значною мірою залежить і залежала від релігії, і про неї треба поговорити окремо. Історично склалося так, що в японців панує концепція про 8 мільйонів богів, де 8 мільйонів означає, по суті, безмежну кількість – Мешканці Японії здавна плекають ідею про те, що в житті існує безліч джерел релігійного змісту є релігійних цінностей на противагу ідеї про єдине джерело, що виражає волю тільки одного божества. Між єдиним Богом, який указує вам, що робити і як жити, та японською концепцією восьми мільйонів Богів, глибока прірва. Єдиний Бог каже вам, що добре і що погано, вирішує, хто йде до раю, а хто до пекла. У синтоїзмі де вірять у вісім мільйонів богів, віра набагато демократичніша. Сінто складається з маленьких ритуалів, у яких виражають усвідомлене ставлення до природи та навколишнього середовища. Якщо в християнстві багато уваги віддано міркуванням про потойбічне життя, то Сінто зосереджене не тут і тепер, та розглядає людину як ланку в ланцюгові елементів, що створюють певний образ світу. Японці вірять, що в щоденному житті мають існувати найрізноманітніші явища і предмети – вільні від релігійних обмежень, і концепція 8 мільйонів богів – це своєрідна метафора такого підходу. Важливо зауважити, що світогляд японців склався під впливом різноманітних впливів. Властива для японської життєвої філософії усвідомленість виникла під впливом буддийської традиції медитації, спрямованої на самовдосконалення й умиротворення. Існує досить несподіваний зв'язок між ікігай і цінностями описаними в одній із 24 книг Біблії – книзі Еклезіаста. Життя в ній показане як марнотний, позбавлений сенсу, тому еклезіаст радить шукати задоволення в невеликих радощах, розглядаючи їх у ролі маленьких милостей Бога, які люди мають приймати зі смиренною вдячністю, що, вочевидь, перегукується засадами ікігай. Крім того, у японській культурі помітний вплив конфуціанства надто в питаннях, що стосуються поведінки в суспільстві, взаємин між учителем і учнем, і обов'язкової поваги до старших. Кульмінацією всіх цих вієнь стала наявна в японській традиції дзен-концепція трансформування зовнішнього світу через зміни в собі. У цьому світі все взаємопов'язане, і людина – не острів. Японці сприймають як належне наявність релігійних мотивів усередині повсякденного світського контексту. І хоча більшість японців не знає, звідки взялось таке, здавалося б, легковажне ставлення до релігії, концепція 8 мільйонів богів, що дає можливість бачити богів і духів у навколишніх предметах, від людей до тварин і рослин, від гір до побутових дрібничок, сумніву, створює в їхньому житті досить чітке самобутнє тло. Поєдинки японських борців, скажімо, на турнірі сумо або під час матчу дзюдо починаються і завершуються поклоном. Як відомо, коли борець сумо виграє поєдинок, він відкрито не висловлює своєї радості через повагу до переможеного суперника. Переможений борець, свою чергою, приймає поразку з гідністю. Кожен борець сумо або дзюдо за визначенням уміє гарно програвати або, хоча б приймати це з гідністю. Причина цього керується у взаємній повазі задоволення цілком можна дістати від того, що старанно робиш свою невелику справу, яка слугуватиме для загального добра. У свідомості японців філософія восьми мільйонів богів не обмежується тільки людьми або взагалі живими істотами. На істоти також можуть ставитись до людей прихильно, якщо поводитися з ними належною повагою. Якщо ж обходитися з ними недбалою без... безсердечно, вони можуть приховати... приховати образу і помститися. У відомому японському давньому манускрипті Хякіяко, – «Нічна процесія сотні демонів» Показано старі предмети хатнього начиння миски, віники, одяг тощо, які, перетворившись на злих духів, виходять на вулиці. У ті часи вважали, що предмети хатнього начиння, які прослужили людям багато років, можуть стати злими духами, особливо якщо люди ставились до них без належної поваги. Предмети хатнього вжинку, житку, що перетворились на злих духів, іноді називали цукомокамі або дев'яносто дев'ять богів де 99 років символічно позначає безкінечний довгий час. Отже, у середині хатнього начиння існують божества або духи. Це підсвідоме переконання й досі живе серед японців. Японська концепція божественного, 8 мільйонів богів, відрізняється від західної концепції бога. Коли японці кажуть, що в невеликому предметі живе божество або дух, то вони мають на увазі, що з цим предметом треба обходитися з повагою але аж ніяк не мають на увазі, що в цьому містичним чином існує Бог, що створив усе світ. Таке ставлення позначається на поведінці людей. Людина, яка вірить, що всередині кожного предмета живе дух, сприймає життя інакше. в повсякденній поведінці це переконання може виявлятись по-різному. Є люди, які кажуть про свою віру в дрібних духів у голос. Є ті, що ставляться до навколишніх предметів бережливо і шанобливо, не обов'язково вважаючи, що в них живуть духи, Рідко можна бачити, як вантажники і службовці литовища кланяються і махають на прощання літакам, що відлітають. Це цілком звичайне явище для японців, викликає щире зацікавленість і здивування багатьох чужинців. На думку пересічного японця, життя – це гармонійне поєднання багатьох дрібниць, а не процес, що відбувається відповідно до єдиного вчення, яке було дане згори. Таке поверхове ставлення до релігії в деяких країнах може викликати здивування, але для японців. Мати цілу колекцію релігійних мотивів цілком природно. З японського погляду будь-які релігійні мотиви бажані, якщо вони так чи так збагачують світську основу життя. Перевага світських цінностей над релігійними приписами – важливий аспект японського способу життя, тісно пов'язаний з цілісністю конструкції ікігай. Навіть якщо японці кажуть про свою належність до тієї чи тієї релігійної організації, вони рідко роблять це із затятістю, що заперечує інші релігії. Японці спокійно можуть піти на Новий рік до синтоїстського храму, відсвяткувати Різдво з коханими, зіграти весілля за християнською традицією та прийти на буддійський похорон. Ніхто не вважає це непослідовністю. В останні роки багато японців святкує Різдво, Хеловін, Великдень. Для них це привід погуляти вулицями, купити подарунки і добре розважитись. Словом, у контексті концепції 8 мільйонів богів японці цілком успішно асимілюють релігійні традиції, що прийшли з-за кордону. У минулому таку гнуч... гнучкість критикували, звинувачувати... звинувачуючи японців у відсутності істинної віри. Проте, якщо подивитись на ситуацію в сучасному світі, де зіткнення різних релігійних течій часто призводить до трагічних наслідків, легке ставлення японців до релігії навпаки здатне викликати тільки схвалення. Прагнення до індивідуального ікігай у японському розумінні сприяє збереженню спокою у світі, де зростають екстремістські настрої. Потім це не означає, що в Японії ніколи не було релігійних конфліктів. В історії цієї країни були періоди жорсткого гноблення через релігію, особливо коли релігійні цінності суперечили світським. 1571 року відбулись події, що війшли до історії як «Облога гори Хієй», коли вельможний самурай Ода Набунага, той самий, що наклав на себе руки в храмі хонно і знищив четверту зоряну чашу, ми згадували про це в третьому розділі. Спалив сотні храмів і побивав понад 20 тисяч ченців і цивільних осіб. Деякі історики твердять, що саме це зруйнувало могутність релігійних організацій і поклало край їхньому втручанню у світське життя. Християнство до Японії завезли місіонери, серед яких найвідоміший Франциско де Ксав'єр 1506-1552 роки, що приплив до цієї країни в 1549 році. Попервах, войовничі самураї сприйняли нову екзотичну віру і культуру досить гостинно. Було навіть кілька випадків, коли вельможні самураї навертались у християнство. Проте цей мирний період минув, і могутній військовий феодал Тойотомі Хідейосі в 1587 році заборонив християнство і повторив заборону в 1596-му. Утім, заборону якось можна було обійти, і деякі місіонери і далі проповідували в Японії. Якщо обирати між відданим служінням одному принципові та цілій ідеологічній палітрі, типовий японець завжди вибере другий варіант. Це допомогло нації увібрати багато зарубіжних новацій. У Японії немає заборон, що обмежують цікавість людей. Утім, якщо сприймати життя як гармонійне поєднання дрібниць, дотримуватися одного принципу справді складно. У фільмі Мартіна Скорсезе «Тиша», в основу якого покладено геніальний роман «Сюсаку Ендо» Священник Єзуїт Родрігес, який відступає під натиском чиновників всього НАТО, порівнює Японію з болотом, де ніщо не може пустити міцне коріння. Священник каже, що навіть якщо на перший погляд люди тут сповідують християнство, то однаково це інше християнство, не схоже на оригінал, переосмислене і модифіковане відповідно до японського розуміння. Справді, прищепити християнську концепцію єдиного Бога в країні, де звикли шанувати 8 мільйонів богів – Складне завдання. Слово «болото» може звучати неприємно і навіть образливо, але насправді в ньому немає нічого поганого. Зневажливе ставлення полягає в упередженнях мовця, а не в самій природі болота. Болото – складна екосистема, у якій живе багато мікроорганізмів. Те середовище, в якому виникло життя на Землі, вірогідно було схоже на болото. Наш кишківник, як довели в останні роки, відіграє важливу роль у роботі імунної системи. І в ньому міститься – екосистема мікроорганізмів, незамінних для нашого здоров'я. Ікегай, якщо в ньому багато різноманітності і глибини, справді нагадує болото. У ньому навіть можна знайти 8 мільйонів багів. Спитайте себе, які дрібниці в болоті вашого розуму допоможуть вам подолати чорну смугу в житті. Можливо, це саме те, про що ви радо нагадуватимете собі щодня. Розділ 9. Ікегай і щастя Існує поширене і до певної міри виправдане уявлення, що японські працівники це зразок відданості та самопожертви, слово каросі, яке буквально означає смерть від перенавантаження, уже ввійшло до міжнародного лексикону. Проте давня етика безумовної відданості своєї компанії поступово здає позиції навіть у такій країні, як Японія. Усі інтуїтивно розуміють, що суворе дотримання корпоративної етики якого вимагає організація, не обов'язково веде до щастя. Щоб мати цілісне відчуття ікігай, потрібно дотримуватись, підтримувати гармонійний баланс між роботою і життям. У Японії з'являються нові альтернативні види ікігай. Наприклад, коли робітники звільняються з компанії та починають жити по-своєму. Або чоловіки клопочуться господарством, поки їхні дружини заробляють гроші. Так виявляється глобальна тенденція поширення позаштатної зайнятості. Однак у Японії ці тенденції мають низку унікальних особливостей. Датсу сара – звільнення з роботи, яке відбувається, коли службовець, зазвичай офісний працівник, вирішує покинути стабільне, але нудне корпоративне життя і присвятити себе своєму захопленню. Етимологічно датсу означає піти, а сара – це скорочення від англійського salaryman службовець. Іноді залежно від економічної ситуації, дацусара буває вимушеним, вас просто виганяють з роботи. Проте в Японії, де місце у фірмі зазвичай зберігають за вами аж до пенсії, таке буває досить рідко. Дацусара може набувати різноманітних форм ви можете відкрити ресторан або бар, стати фермером або художником. Так чи інак, новий фах пов'язаний з ікігай. Колишній службовець прагне заробляти на життя за допомогою улюбленої справи яка робить його життя цікавим і свідомим. Концепція ікігай, виведеного за межі професійної діяльності, багато в чому перегукується з концепцією децусара. Відомо, що навіть борці сумо, які присвятили життя виснажливим тренуванням, мають різноманітні захоплення, наприклад, співають у караоке або ловлять рибу. Це допомагає їм адаптуватися після завершення кар'єри в сумо. Не варто наголошувати, що феномен непов'язаного з роботою джерела радості в житті відомий не тільки в Японії. У легендарному британському комедійному серіалі «Отець-Тед» кожен з головних героїв має своє захоплення, що аж ніяк не пов'язане з виконанням професійних обов'язків. Ця класична комедія зображує життя трьох католицьких священників та їхньої економки в затишній оселі на вигаданому острові Крегі. «Отець-Тед» Кріллі – Найбільше переймається грішми суспільним визнанням. Крім того, він небайдужий до жіноцтва. Отець Дуглас, мак Гвайф, що сила намагається бути спокійним у будь-яких обставинах. А отця Джека Хакета найбільше цікавить пиятика. Місіс Дойл дуже любить готувати чай. Настільки, що може всю ніч просидіти у вітальні, чекаючи, що хтось може захотіти потішити себе чашкою чаю. Сценарій належить перу Грема Лінехана та Артура Меттюса, і показує всілякі пригоди, у які втрапляють герої через свої дивацтва. Певна річ, у серіалі жодного разу не вимовляють слово «ікігай», а проте саме з відчуттям «ікігай» пов'язані улюблені справи головних героїв. В одному епізоді отець Тед захопився корінням Дуглас – катанням на роликах, а Джек – пиятикою. Їм заледве вдалося позбутися цих звичок, однак вони навіть не думають облишити духовної кар'єри, що аніяк не заважає їхнім захопленням. І хоча це й вигадана історія, серіал научно показує деякі особливості ікігай. По-перше, ікігай не повинна пов'язуватися з професійною діяльністю. У кожного з трьох священників особиста мета і сенс життя не мають нічого спільного з їхніми церковними обов'язками, які, варто зауважити, у серіалі взагалі залишаються за кадром. По-друге, метою і сенсом життя може бути щось трудомістке і непотрібне з погляду інших людей, Приготування чаю завдає багато клопоту місіс Дойл, а проте вона й чутно не хоче про те, щоб від цього відмовитись. В одному з епізодів отець Тед показує місіс Дойл абсолютно нову машину для приготування чаю. Економка глибоко обурена і має намір таємно зіпсувати дорогий апарат, щоб і далі безперешкодно клопотатися чаєм. Персонажі відця Теда гротескні і неправдоподібні, утім ми не можемо не симпатизувати їхньому особистому ікігай, навіть якщо воно подано в комічному світлі. Якщо говорити про дозвілля, то японці, як завжди, мають свої особливості. Праця в сучасних компаніях часто не приносить японцям відчуття задоволення і сенсу життя. Тому в Японії так багато людей, що захоплюються різноманітними хобі, які ніяк не пов'язані з їхньою роботою. Цілковите занурення в хобі у широкому розумінні можна кваліфікувати як продовження здатності радіти малому. Люди ставлять собі завдання і виконують його, починають справу і доводять її до кінця, і це приносить їм задоволення. Крім того, пов'язані з ікігай справи можуть приносити якісь реальні плоди, і тоді від процесу і від результату буде радість і задоволення, наприклад, коли споживаєте вирощену власноруч овощі. Неймовірна кількість людей активно продукує мангу, яку вони продають на комікетах. Комікет – скорочення від комік-маркет, ярмарок коміксів, у вихідні. Участь у комікеті можна розглядати як яскравий приклад Ікігай. Комікет у загальному означає численні зустрічі фанатів коміксів, організовані в Японії. А в наш час і в наших країнах, проте, найбільший комікет – комікет з великої літери – Відбувається двічі на рік – у серпні та грудні – в токійському міжнародному виставковому центрі – в Велетенському комплексі, розташованому в новому динамічному районі Одайба. Міжнародний виставковий центр у Токіо відомий футуристичним зовнішнім виглядом і як місце проведення комікету слугує символічним місцем паломництва для всіх прихильників коміксів. Перший комікет 1975 року був доволі скромним і зібрав близько 600 відвідувачів. Але тепер він перетворився на масштабний фестиваль, про який пишуть у пресі. Цей захід щороку відвідують 100 тисяч осіб. Нині комікет – найбільший фестиваль такого типу у світі. За ним йде міжнародний комікет в Сан-Дієго, на якому у 2015-му побувало 16 тисяч 700 осіб. Для порівняння, зимовий комікет 2016-го привернув увагу понад 550 тисяч відвідувачів. Учасники комікету продають до джинсі, самостійно опубліковані манги та супутню продукцію. Групу авторів і продаців